Костянтин Михайлович, до речі, недовго холостякував, бо з легкої руки Самелищинського він познайомився з бізнес леді Віолеттою і через півроку знову одружився. Віола виявилась люблячою і самовідданою жінкою. За останні пару років вони дуже зблизились. Родольф Карлович промацав Христофорова в різних ситуаціях і одного разу подумки визнав – годиться. Годиться, щоб довіритися. Тим паче, що і Христофорову неординарний Родольф Карлович, якого позавчі називали американцем, був цікавий не тільки як уламок приголомшливої епохи, але й як людина-досвід, чиї мудрі життєві поради допомагали у всіляких перипетіях і знаходили відгук у серці. А спровокувала цю тональність взаємин розмова, що виникла начебто випадково. Зачепили тему сталінізму, і Христофору із сумом повідав. А ви знаєте, мого діда теж того? У 1936 році він працював конюхом в колгоспі Іскра, що в Уманському районі Черкаської області. Мені батько про це у подробицях розповів. Приїхав, значить, до іскри, уповноважений з райкому партії, і треба було відвести його в сусідню бригаду. Обліковець Поліщуки каже: Запряжи Сталіна. У бригаді усі коні мали свої клички. Чемберлен, Муссоліні, Черчилль і так далі. Що й казати? Це, звичайно, нерозумно, але наслідки. Уповноважений обурився, чинив обліковцю рознос, що ви собі дозволяєте. А через тиждень за обліковцем Поліщуком прийшли. Потім забрали інших колгоспників, ворогів народу, в тому числі й мого діда. Усього близько десяти чоловік. Забирали вночі під маркою виклику в сільраду чи в контору. Назад люди не повертались більше їх ніхто не бачив. У колгоспі залишали стягти гірку долю родини, ворогів народу, дружини, діти, старі. Батько мій час від часу згадував історію з лиховісним конем і загиблими за цапова душу дідом і односельцями. А я для себе, крім іншого, зробив висновок. Подумай десять разів над словом, над тим, як кого називати. От обізвали в одній популярній газеті головного комуніста країни гомосексуалістом. У результаті той виграв позов у 600 тисяч. «А які ще висновки у твоїй голівці забрунькували? запитав Рудольф Карлович. А те, що серед скотів дуже важливо не оскотиніти і життя людське цінувати понад усе. «Так, не стати скотиною – це всім садачам задача», – задумався злодій у законі Лещинський. Рудольфа Карловича мало цікавив головний комуніст країни. Та й хто така Марина Цвітаєва, Лещинський донині толком не знав. А все, те, що тіло в молодості одяг, а в старості домовини, з якої рвешся, він відчуває тепер постійно. Треба поспішати, треба зафіксувати своє «я» в своєх часу. І що з того, що це лише стареча манія величі? Для початку вирішили написати кілька епізодів. За принципом калейдоскопа, а там видно буде, можливо, з цього щось і зліпиться. Я ж не романіст, виправдовувався Христофору, але щоб вийшло щось путнє, зразу домовимось суцільна відвертість ніяких тайн. Мені вже приховувати нічого, сумно знизав плечима Радольф Карлович, здогадуючись, на яке складне завдання замахнувся, як передати на словах ті душевні муки, що супроводжували кожний різкий поворот його долі, як добре, здавалося, починалося у нього нове життя в Бельгії. «Кохана дружина Тетяна, надії, перспективи, прекрасне життя попереду, головне добре і чисте, але не склалося. Чому?» – запитував себе і відповідав. «Не могло скластись. Я все життя зільки те робив, що виживав». У пору становлення характеру йому не було з ким порівняти власне життя, щоб направити його в інше русло. Зледеність плюс прокрустове ложе комуністичної ідеології, зона, і раптом… Вільне суспільство з великими можливостями. Дружина Тетяна повністю поринула в правозахисну діяльність. Листування з дисидентами, написання статей, робота на радіостанції «Свобода», конференції, зустрічі з емігрантами, постійні роз'їзди. Рудольф Карлович, тобто на той момент Микола, щиро намагався в усе це в'їхати і долучитися, стати соратником і помічником. Але через кілька років він з абсолютною впевненістю зрозумів, що це не його стезя, і сумно, і нудно. Ну, належала у нього душа до папірців, І до боротьби за світлою майбутнє людства він потягу, потягу не відчував. Адже що таке пошуки правди? Як там не крути, а виживий і не сильніший? От і виникли принципові розбіжності. Його душа прагнула волі, а її, як він уже переконався, давали тільки гроші. Що їх більше, то більше свободи і волі. «Чому тебе не зачіпає боротьба за правду, за права людини, за справедливість?» – іноді звідчує вигукувала Таня. «Адже ти такі жахи відчував на власній шкірі?» «Зачіпає, відчував», – з прикрісю відповідав Микола. «З предметом є добре знайомий. В Совдепі і навіть армія мало чим від в'язниці відрізняється. І там, і там по два порядки – чорний і червоний, дідівщина і статутщина відповідно». Хіба можна батогом перебити цей обух? На щастя, цей жах залишився на іншій планеті. Те, що побачив Кацапчоп на цій планеті, тобто на Заході, а побувати вдалося без особливих проблем в багатьох європейських країнах, звичайно, його приголомшило. Він не виявив системи таборів. Табір – це національна особливість країни Рад. А в тутешніх, нечисленних тюрмах ув'язнені розташовуються в окремих блоках, є хол, душ, поруч спортивний майданчик, галявина для прогулянок. Нерідко ув'язнені сидять поодинці, ні, не в одиночках, де божевуліють, а просто у кожного своє гніздечко. Тобто на ніч камеру замикають, вранці відчиняють, людина може вийти, а може не виходити. Особливо вразила Кацапчука виправна установа для підлітків у Голландії. Стоїть палац, в якому мешкає 25 хлопчиків віком від 15 до 17 років. З ними займаються 20 дорослих. Кожний паробійко може в будь-який момент зачинитись, може встати вранці, зварити собі каву.